Pe pământ, ni ta roșii Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, va aduce în programul numărul 232 al emisiunii noastre. Ne aflăm iubiți ascultători cu citirea și meditația noastră asupra cuvântului lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 26 cu versetul 33 începând, unde vom ajunge de îndată ce voi spune mai întâi astăzi câteva lucruri cu privire la post. În acestea le-am găsit într-o carte scrisă de preotul Trifa, iar adăugirile care le urmează sunt culese dintr-o lucrare a teologului Ion Bria. Să ne ascultăm! De ce trebuie să postești mereu? Întrebă odată un om necredincios pe un altul care era credincios. Dar, dumneata, pentru ce te speli pe față în fiecare dimineață? Întrebă la rândul lui credinciosul. Atunci necredinciosul a înțeles că și sufletul trebuie spălat zilnic și s-a rușinat. Atât ursul cât și șarpele postesc. de îndată ce vine iarna, ursul se retrage în bârlog și doarme toată iarna, fără să mănânce și să bea, deci postește. Dar primăvara când se scoală, el atacă vitele și de sfâșie, deci tot fiara a rămas. Șarpele face același lucru, postește toată iarna, dar primăvara când se scoală, ucide și sfâșie, la fel ca și ursul. Exact așa fac și unii creștini care se lasă de rele pe timpul postului, dar care, în dată ce postul a trecut, se apucă iar de fără de legi, de minciuni, de furturi, de beții, de curvii, de... Hoții, de lăcomii și câte toate celelalte. Postul nostru de creștini adevărați trebuie să fie permanent, adică tot timpul vieții noastre trebuie să ne ferim de plăcerile lumești și de orice faptă rea, căci numai astfel ne putem mântui sufletul și putem dobândi viața veșnică. V-am promis, iubiți ascultători, că citim câteva gânduri și din partea teologului Ion Bria. În cartea publicată de foarte curând timp În cadrul colecției Orizonturi Spirituale În București 1992 Iată ce spune Dumnealui despre post Postul nu înseamnă doar privare de mâncare Adică să nu mănânci Ci asumarea unei stări eliberatoare De tot ceea ce ține sufletul în sclavie Postul este un sacrificiu Postul este a oferi ceva într-un spirit nou, dar nu obligatoriu. Aceasta nu înseamnă slăbiciunea sufletului, ci înălțarea și înnoirea lui, căci la vin nou se cer vase noi. Sfântul Duh ne dă vinul nou pentru a deveni ființe noi. Încheia citatul. Am pus aici mărturile acestor oameni de competență pentru ca să înțelegem că postul nu înseamnă neapărat să nu mănânci în anumite zile, ci postul, așa cum a fost descris și până aici, are în vedere înnoirea sufletului. Deci nu este vorba neapărat de a te abține de la mâncăruri, ci este vorba de atitudinea sufletului față de Dumnezeu. Căci ce folos are Dumnezeu că nu mănânci într-o zi sau în două zile sau într-o săptămână de dulce? Pe cealaltă parte însă jefuiești pe toți semenii tăi, îi jefuiești de bunul lor nume, clevetindu-i, îi jefuiești de avere, mințindu-i. Ce folos are Dumnezeu că îi necinstești numele înjurând, drăcuind, bând, curvind, invidiind, umblând după slavă de șartă? Ce folos are el din faptul că nu mănânci în vreme ce faci toate aceste lucruri? Doamne, Dumnezeule, Tată Ceres, mulțumim că astăzi te-ai grăbit și ne-ai ieșit înainte și ne-ai luminat cu privire la post. Ajută, ne te rugăm ca în următoarele 30 de minute, cât ascultăm mesajul tău, să cunoaștem mai adânc lucrurile care -ți sunt cu adevărat plăcute ție și care ți-aduc ție bucurie, cinste și laudă. Căci nu putem avea mai multă bucurie noi decât îți facem ție și nu putem să avem mai multă cinstire noi decât îți aducem ție. Ajută-ne, dar, să te cunoaștem mai bine prin Domnul Isus Hristos sub sfânta a Duhului Tău cel Sfânt, chiar și în minutele acestea care urmează. Amin. Ca Isus să spășească Ca Iisus aș să spășească în inimi mamia. Să vivoa Ca să în Iubiți ascultători, înaintea versetului 33 de la Matei 26, suntem datori cu explicația asupra versetului 32, ceea ce veți auzi acum în continuare. Dar după ce voi învia, spune Domnul Isus, voi merge înaintea voastră în Galileea. În înțeles duhovnicesc, numai cei înviați din moartea păcatului pot merge înaintea altora, numai ei pot fi pildă și îndrumători în toate privințele pentru cei din jurul lor. Numai cei învieți pot face cu adevărat slujbă pentru Dumnezeul cel viu, cât și pentru semenilor care zac în moartea păcatului. Numai cei învieți pot merge în Galileea lumii, Galileea înseamnă cercul păgânilor, pentru ca să ducă acolo sămânța vieții și să arate misiunea lui Dumnezeu în ființa lor unde ar fi cel înviat, merge înainte și niciodată înapoi. El conduce pe oameni spre Dumnezeu și niciodată nu se lasă condus de oameni în altă parte. Chiar rob dacă ar fi, așa cum era Sfântul Apostol Pavel pe corabia care îl ducea la Roma, tot el este conducătorul duhovnicesc. De văzut, faptele apostolilor, capitolul 27 cu versetul 24. Mare minune este învierea. De ea atârnă toate biruințele, toată slava și fericirea noastră, atât cea vremelnică, dar mai ales cea veșnică. Iubiți ascultători, suntem la versetul 33 din Matei 26, pe care îl citesc. Petru a luat cuvântul și a zis Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Ce încredere poți să ai în firea veche? Ea totdeauna te va face de rușine când nici nu gândești. Petru a zis, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Este adevărat, nu s-a potignit, dar a făcut altceva. Firea veche se poate păzi de o apucătură rea? dar făptuiește alta și mai rea. Nu vei face păcatul fratelui pe care îl judeci, dar vei face altul tot atât de grav, poate și mai grav. Nu te încrede în tine, nu te îngânfa, ci mai bine roagăte și smerește-te. Vorbind despre această făgăduință a lui Petru, Spurgeon zicea în felul următor. Este adevărat, dar este o făgăduință a omului și deci ea nu a adus la nimic bun. Petru declara cu siguranță că va, împl va împlini făgăduința, dar o făgăduință care nu are o temerie mai bună decât o hotărâre omenească, este sigur că va rămâne neîmplinită. Îndată după aceea, în fața ispitei, Petru tăgăduiește pe stăpânul său și prin jurăminte repetate încă el caută să întărească minciuna sa. Ce poate fi cuvântul unui om? O oară de pământ care se sparge la prima lovitură. Ce sunt hotărârile noastre? Acestea sunt toate flori care cu ajutorul lui Dumnezeu pot să lege rod, dar care lăsate pe seama puterii noastre proprii vor cădea la pământ la primul vânt care se va mișca și le va mișca ramuri. În făgăduința omenească puțin poți să te încrezi. Hotărârile tale nu sunt decât foc de paie. Cuvântul lui Dumnezeu din potrivă, acesta este veșnic. Tot ce a spus el, vei vedea împlinindu-se cu credincioșie. Petru credea că iubea mult pe Domnul Isus, avea o părere foarte bună despre sine. Această părere însă trebuia să o piardă ca să se poată încrede cu adevărat în stăpânul său și nici de cum în el. Petru și-a propus să nu se se lepede de Domnul Isus și toți ucenicii au făcut la fel. Propunere frumoasă, dar nu s-au putut ține de ea. Nu facem niciunul ce ne propunem, ci noi toți facem ceea ce este în caracterul nostru. De aceea trebuie schimbat caracterul prin nașterea din nou. Petru nu era născut din nou și lucra sub imboldul firii lui vechi, de aceea se observă în viața lui oscilații dintr-o extremă în alta. Când însă a primit Duhul Sfânt, când a fost născut din nou, a primit și un caracter nou. Și ce frumoasă mărturie a depus el în fața celor care îl amenințau cu moartea. Cine vrea să vadă aceste declarații ale lui, să caute în faptele apostolilor, capitolul 4 și 5. Oamenilor care nu au un caracter nou trebuie să le fie groază de festa care le-o poate juca încă vechiul lor caracter înainte de cântatul cocoșului. Nestatornicia și frica este o caracteristică a firii vechi. Chiar dacă ea este convinsă de un adevăr, n-are putere să rămână statornică în el când vine o amenințare pentru că este o fire veche. Oricât de bune intenții ar avea eu, nostru cer vechi, nu trebuie să ne încredem în el, ci trebuie să-l omorâm zilnic cu intențiile lui cu tot. Viața Euului, în cel mai religios, este viața păcatului, este viața diavolului. Nu trebuie crezut nici când îți face în chinăciuni. Un proverb indian spune așa. Nu te încrede în tigru când îți face temeneli, adică în chineciuni. face face orice, numai să nu fii omorât. Dacă vrei, eul se botează, se roagă, predică, cântă, e o formă de evlavie. Când însă este vorba să depună o mărturie adevărată, când este amenințat, atunci se leapădă. Nu-l văzurăm noi pe Petru? Eu nu poate să se contopească cu adevărul, fiindcă el nu are natura adevărului, ci natura lui este minciuna. Eul, firea veche, nu poate să lucreze neprihănirea? pentru că ea este de natură păcătoasă. Să ne încredem în Domnul iubitor și să primim euul lui în noi, să avem euul lui, să avem felul lui de-a fi, viața lui, și atunci nu vom mai fi amenințați cu lepădare. Deci să lăsăm pe el să lucreze în noi și în felul acesta vom merge din biruință în biruință. Iată ce lecție frumoasă ne oferă căderea lui Petru. În versetul 34, Domnul Iisus îl încunoștințează pe Petru cât de departe poate să ajungă el cu făgăduința. Și citim. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Observăm că numai în noaptea, Adică dintr-o stare de întuneric se poate lepăda un credincios de mântuitorul său. Întunericul te face să apuci pe căi greșite și primejdioase, te face să cazi și te umple de frică. Întunericul este mediul în care operează diavolul, hoțul cel mai mare din tot universul lui Dumnezeu. Tot ceea ce se face la întuneric este împotriva lui Dumnezeu, este împotriva adevărului și a dreptății. Lucrările făcute în întuneric vin de la diavolul, care este stăpânul întunericului, și ele nimicesc fericirea sufletelor. Noaptea totdeauna te repezi de Iisus, noaptea nevegherii, noaptea îngrijorărilor pământești, noaptea păcatului, sunt multe feluri de nopți. Și toate duc spre lepădarea de Isus, adică de ceea ce este El și de adevărul Lui. Orice păcat, pătruns în suflet, stinge candela de la aprinsă acolo de Isus și îl lasă în întuneric. Rămânând în întuneric, e în pericol de a lepăda pe Mântuitorul Său, de a lepăda adevărul de care a fost convins și de care s-a bucurat. Păcatul, este pistolul diavolului, este pușca diavolului cu care trage în lampa sufletului și apoi lasă sufletul întuneric ca să-l poată jefui. Diavolul ceruse ca să cernă pe Petru, însă Domnul se rugase pentru credința lui ca să nu se piardă. În limba greacă, Domnul spune să nu se eclipseze credința, adică să nu se întunece. Sunt momente când Dumnezeu îngăduie diavolului să ne cearnă. Însă, nu trebuie să ne pierdem nădejdea, nu trebuie să ne pierdem cu firea, văzându-ne în sita lui grozavă, căci Domnul Isus mijlocitorul nostru, se roagă pentru noi, cum s-a rugat și pentru Petru, și rugăciunea lui este mai puternică decât toate hotărârile diavolului de a ne pierde. În textul original se spune așa, M-am rugat în jurul tău. Iată des cum spune Domnul Isus, căci în adevăr rugăcinea mijlocitoare a Domnului Isus este ca un baraj de foc în jurul persoanei pe care o are de apărat. Chiar dacă ni se întunecă toată ființa și chiar dacă umblăm prin valea umbrei morții, dacă ne păstrăm însă credința, dacă ea nu este eclipsată, nu este întunecată, vom ieși din nou la lumină, după cum spune cântarea următoare. Dacă mai crezi în Dumnezeu, nimica încă nu-i pierdut și astăzi tu mai poți întoarce să fie iar ca la început. Iată deci că mare lucru este să ai mereu credința limpede. Eclipsarea, adică întunecarea parțială a soarelui, este atunci când un alt corp ceresc îl acopere încât nu se mai vede. Tot așa face și păcatul. Păcatul caută să ne întunece ființa și mai ales credința. Să nu uităm însă că rugăciunea Domnului Iisus împiedică lucrul acesta. Orice parte din ființa noastră, când este acoperită de întuneric, revine la lumină dacă credința nu a fost întunecată. Mai Dios însă e atunci când credința este eclipsată, este întunecată. Să ne încredem în Domnul Iisus și El, ne va păzi. La aceste spuse ale Domnului Iisus, haideți să vedem ce răspunde Petru în versetul 35. Citim versetul. Petru i-a răspuns. Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Vai, cât de puțin se cunoaște omul pe sine. De altfel, euul, firea veche, nici nu-și dă silința să se cunoască. Iar în măsura în care se cunoaște, nu vrea să recunoască. Recunoaștere este primul pas pe calea cea strâmta a pocăinței. Iar firea cea păcătoasă a omului nu vrea să se pocăiască. Ea nu vrea să recunoască nimic. Cine se recunoaște cu adevărat păcătos, acela umblă după îndreptare. Cine își recunoaște mândria în chip sincer acela a pășit pe calea smereniei. Cine își recunoaște prostia, acela a întors fața spre înțelepciune. Petru era cam lăudăros din fire și ținea să rămână el cu dreptate, în și asigurând prin cuvintele acestea. Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi repăda de tine. Și Domnul Iisus observăm că îl lasă pe el să câștige în discuție. Îl lasă să aibă ultimul cuvânt. Faptele vor arăta dreptatea Mântuitorului. În discuții, Domnul se lasă de multe ori birui. Cei smeriți nu pot cădea. Cum o să cadă despre scară acela care nu s-a urcat pe ea? Numai cine începe să se urce, chiar de la prima treaptă, se ivește pericolul căderii. Să nu te încrezi niciodată în tine, ci totdeauna, chiar când nu înțelegi nimic, să te încrezi cu putere în Domnul Iisus, oricât de puternic ai fi duhovnicește, oricât de înțelept ai fi, să nu te încrezi niciodată în tine, ci smerește-te și încrede-te numai și numai în acela care te-a mântuit. Nu căuta să ai tu ultimul cuvânt și nu căuta să-ți scoți tu dreptatea, ci smerește-te. Lasă totdeauna o ușă deschisă, chiar când ți se pare că ai toată dreptatea. Nu închide niciodată toate ușile. Știi că ești mărginit și că nu poți cuprinde totul. Petru se gândea la o posibilitate ca Iisus să nu primească pedeapsa cea mai mare, ci să fie osândit numai la câțiva ani de închisoare. De aceea spune el, sunt gata să merg și la moarte. El vrea să-și dea viața pentru Isus mai înainte ca Isus să-și fi dat viața pentru el. Fanatismul religios al euului vechi nu are nicio valoare însă în ochii lui Dumnezeu. Dacă cineva este fanatic în apărarea unei religii, fără să fie pocăit, nu ajută cu nimic la mântuirea lui. Calea mântuirii era începutul și regula ei. Cine nu respectă acest lucru, nu va ajunge niciodată la mântuire. A o lua înainte sau o rămâne în urmă, înseamnă să fii lipsit de adevăr și de viață. Doamne Iisuse, să nu mă lași niciodată să am eu ultimul cuvânt, să nu mă lași niciodată cu dreptatea mea, ci biruiește-mă Tu ca Tu să ai ultimul cuvânt și Tu să ai toată dreptatea. Să noi o iau înainte, nici să rămână în urmă, ci să rămân mereu în Tine. Amin. Aici s-a dialogul între Domnul Isus și Petru și în versetul 36, Evanghelistul Matei ne relatează următoarele. Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimanii și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Iată ce spunea un om al lui Dumnezeu despre Ghețimanii. Cel mai de jos și cel mai înalt punct al vieții Domnului Iisus, este Ghețimanii. Ghețimanii, în traducere, înseamnă teasc pentru un de lemn". Pentru a obține un de măslinere trebuie trecute prin teasc și după ce sunt strânse și zdrobite, iese un de plăcut. Teascul, deci, este suferința măslinelor. Ghețimanii era o grădină situată alături de muntele măslinilor după textul din Ioan 18,1, dincolo de Valea Chedron, la sud de drumul care duce în Betania. Această grădină era împrejmuită cu un gard de zid și a avea o întindere cam de 70 de pași. Domnul Iisus, împreună cu ucenicii săi, au venit într-un loc îngrădit numit Ghețimanii. Calea care duce spre împărăția adevărului și aluminii luminii veșnice, trece printr-un loc îngrădit, printr-un teasc, unde sunt zdrobiți prin suferință toți aceia care vor să devină sfinți, adevărați și luminați. Unde lemnul Duhului, adevărului și al sfințeniei, îl primim numai după ce suntem tescuiți bine, după ce firea veche este zdrobită. Suferința face parte din mijloacele lui Dumnezeu pentru a ne curăți și a ne sfinți pe noi, cei care spunem că suntem urmașii Domnului Isus Spune Sfântul Ioan Gură de Aur în felul următor. Nimic nu dispune sufletul atât de mult spre iubirea de înțelepciune și nimic nu ne pregătește mai mult pentru sfințire ca și suferința. Dar în acest ghețimanii duhovnicesc nu suntem singuri. Iată că Domnul Isus e cu noi. El a trecut mai întâi prin Și toți cei ce urmează merg pe urmele Lui, prin locuri îngrădite și strânte, calea cea strântă și îngustă din Matei 7 cu 13, la fel ca și El. Domnul ne duce în locuri îngrădite și în teascuri, în Ghețimani, și stă cu noi. Versetul ne spune că Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani. O, ce fericire este să fim preună cu Domnul în Ghețimanii! Mai bine cu El în Ghețimani! decât fără el în templu cu Iuda, înconjurat de preoții cei mai de seamă. Mai bine cu Domnul în suferință, decât fără de el în slava lumii. Ce fericiți erau cei trei tineri împreună cu Domnul Isus în mijlocul cuptorului aprins, vedem aceasta în cartea Daniel 3 cu versetul 25. Decât să te afli în gheala păcatului și a lumii, mai bine să fii în teascul Domnului, căci din acest teasc binecuvântat, va ieși cel mai fin și mai plăcut un delemn al adevărului și al sfințeniei. Cineva povestea în felul următor. Am văzut cândva pe țermul mării un drept credincios rănit de un tigru. Niciun leac nu-i alina durerea. Așa bolnav a zăcut el multă vreme, de pe urma acestor răni adânci, dar gemând o clipă n-a încetat să-i mulțumească Domnului din Cer zicând, Slavă lui Dumnezeu, zicea el, că mă răpune gheara unui tigru și nu mă răpune păcatul. Deși este atât de necesar locul îngrădit, totuși e o pricină de întristare. Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare, Citim la versetul 37. În locuri îngrădite, totdeauna te vei întrista și te vei măhni. Pentru a fi bucuros și senin, îți trebuie perspectivă de ansamblu și de aceea duhovnicește să nu permiți nimănui să te îngrădească. Domnul Iisus a spus ucenicilor săi, Sedeți aici până mă voi duce mai încolo să mă rog. Și nouă ne spune la fel, Sedeți aici căci eu mă rog pentru voi, mijloceți la Tatăl pentru voi, fiți liniștiți în ghețimani. Domnul Isus se roagă pentru noi, dar și noi trebuie să unim rugăciunile noastre cu rugăciunea Lui. Spune el, ședeți aici până voi duce acolo să mă rog. Este nevoie pentru rugăciune să fii singur la o parte chiar de cei dragi. Alexis Carel spune așa, trebuie să înțelegem prin rugăciune nu o simplă recitare mașinală de formule, ci o înălțare mistică, în care conștiința se absoabe în contemplarea principului imanent și transcendent al lumii. Această stare psihologică nu este intelectuală. Ea nu poate fi înțeleasă de filozofi și de oameni de știință și le este inaccesibilă. Omul se dăruiește lui Dumnezeu, așa cum pânza se dăruiește pictorului sau cum marmora sculptorului. În genere, nu acela care se roagă pentru sine este vindecat, ci acela care se roagă pentru ceilalți. Încheia citatul. Un tânăr credincios vorbea odată cu un frate în vârstă despre rugăcinea pentru alții. Tânărul găsea o mie și una de întrebări și argumente, atât cu privire la acest fel de rugăcine, cât și la rostul și efectul ei în viața celui credincios. Fratele acela în vârstă, care era un om foarte duhovnicesc, a ascultat toată învălmășalea de cuvinte și idei ale tânărului, după care a spus pe un ton liniștit. Și totuși Iov și-a găsit reabilitarea și vindecarea mijlocind pentru prietenii lui înaintea lui Dumnezeu. Cine înțelege rostul rugăciunii iubiților și trăiește o viață de rugăciune este cel mai potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Încă un gând scurt cu privire la rugăciune. Nici o rugăciune nu se înalță la cer, care n-a fost mai întâi coborâtă din cer. Adică, nicio rugăciune nu este ascultată de Dumnezeu, care nu este mai întâi planul, și voia lui Dumnezeu. Trebuie deci să cunoaștem voia lui Dumnezeu descoperită în cuvântul său și să-i cerem să se împlinească în viețile noastre pentru slava Lui. Dorind binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei care se deschid să-i oprimească, vă anunțăm încheierea programului 232 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.